бо чув їх постійно у різних варіантах. А варто було лише засісти у пабі, де після роботи збираються мальтійці. Приходу до мене якогось ухідного. Їй Богу, Еджо, цікавий хлопець. А я, знаєш, не дуже знаюся на таких тонкощах. Мені важко балакати на такі теми. Те ніколи. Дякую. Як не ви зайду. Я раптом подумав, що, мабуть, мене тут вважають не менше дивним, а може навіть блакитним, я вдячний усім, хто не відштовхнув мене, прийняв мене як свого. Я навіть став схожий на колінного мальтійця, хіба що вищий зріст, а ще волосся, яке має дурну здатність вигорати на сонці. У мене теж з'явилося прізвисько «Водожер». Не дуже благозвучне, але цілком відповідне. Коли вони припхали на цей берег, я був майже без свідомості. Прізвисько це вже дещо, це майже як громадянство, навіть важливіше. Це статус із можливістю надбати оселю і нащадків, яких так само будуть іменувати водожерами, проправнуками Майкла Водожера. Можливо, це непогана перспектива. Я замислився. Мені раптом жахливо захотілося згадати, що відбувалося у книзі після уривка, Ще встиг пробігти очима у 813 номері. На подив я нічого не міг згадати. Все прибігало на рівні асоціації. Автомобільна майстерня, дощ, ром, дівчина, що потім померла. Я вирішив завтра ж піти у бугіністичну крамницю і розшукати там цю книжку. Напевно, в англійській версії вона виглядає краще, ніж оте зашмульгане видання. Через вітри години протилежний берег, що його було добре видно з вікна, з рожевів, а моя пляшка спорожніла. ж ажешкрявав віником по підлозі. Світанок тут якийсь незвичайний. Острів немов підігрівався і підрум'янювався зсередини. Мов яблучний пиріг у духовці. В пілясті кам'яні мури, що висудились і потьмяніли. Заніч Наливалися теплом, набуваючи Медляного відтінку А верхівки веж покривалися Засукрованою сонячною шкоринкою і Сьогодні я вперше не голився І не стояв під душем Потрібно було йти На працю просто звідси З баром По дорозі звернув на кам'янистий майданчик Перед морем Роздягнувся Поквапом пірнув у прозору Прохолодну воду Якщо пан Піро не помітить невеликої щитини і трохи запалих очей, усе обідеться. А вдень я піду додому і відісплюся. У службовій кімнаті дівчата вже перевдягалися, поправляли зачіски і укомплектовували віски. Настрій у них був гарний, попереду вихідний. Що ти робиш завтра? запитала мене Сібіла. Хочеш, поїдемо з нами на коміно? Попірнаємо. Візьмеш із собою свою дівчину. Дякую, Біллі. Ти справжній друг, відповів я. Але я, мабуть, буду відсипатися. Як знаєш, але врахуй, пропозиція чинна до завтрашнього ранку. Ти готовий? Піднімемося разом. А вже ж. Я швидко накинув білу бавовніну куртку і ми рушили до службового ліфта. Ці Біллі на п'яті, мені на сьом. Двері дзеркальної кабіни безшумно відчинилися перед нами. «Слухай, мені раптом дуже захотілося її про це запитати, але я не знав, як правильно сформулювати запитання, щоб воно не здалося дивним. А тобі доводилося знайомитися з гостями нашого готелю?» Цивіла здивовано позирнула на мене. «А навіщо? Пощо вони мені? Все одно тут звичай не дають шайових». Адже наш готель працює за схемою all інклюзів А що? Так, іноді в мені просто цікаво, за ким ми прибираємо. Хто вони? Звідки ля? Я про це не задумуюся. Нічого цікавого. Туристи, бізнесмени, науковці, божевільні пірнальники, вавилон. Ну, мені пора, не забудь. Пропозиція чинна. А й щастить. Двері ліфта – Ніяко зачинилися не за нею. У 713 я війшов, ледве волочиши за собою проклятий візок. Ба, тут взагалі не було чого прибирати.